Vampiir läheb mööda metsa, vaatab ilus noor, naine on puhukülge seotud, kolleeg seisab kõrval. No mis, hakkad vägistama või? Ä -ä -ä. Lööd siis ambad kõrri või? Ä -ä. Ei saa, mul polegi ambaid. Kuidas sa siis elad? Kuust kuusse!